Capitolul 18 Dar Filip nu putu trăi prea multă vreme în aerul rarefiat de pe culm. Ceea ce îi se întâmplase când fusese cuprins prima dată de emoții religioase, îi se întâmplă și acum. Pentru că simțea atât de intens frumusețea credinței, pentru că dorința sacrificiului de sine ardea în inima lui cu asemenea strălucire de nestemată, puterea lui părea insuficientă pentru a se măsura cu ambiția de care era stăpânit. Era istovit de violența patimii lui. Își simțit deodată sufletul pustit de o ciudată ariditate. Început să uite de prezența lui Dumnezeu care îi se păruse atât de învăluitoare. Iar exercițiile sale religioase, îndeplinite încă și acum foarte punctual, deveniră cu timpul o chestiune pur formală. La început se ținu chiar el de rău pentru această abatere, iar teama de focul ghienei îl îndemnă să-și înnoiască ardoarea, dar pasiunea lui se stinsese și, treptat-treptat, gândurile lui fura trase în altă parte. Avea prea puțin prieteni, pasiunea lui pentru lectură îl izola de oameni. Devenise o nevoie atât de imperioasă, încât după ce stătea câteva vreme în altora, era obosit și nervos. Se fudulea cu vastele sale cunoștințe, mai presus de ale celorlalți și pe care le căpătase prin lectura atâtor cărți. Mintea lui era ageră și, de felul lui, nu era destul de iscusit pentru a-și ascunde disprețul față de stupiditatea celor din jur. Aceștia se plângeau de el că e înfumurat și, întrucât el nu strălucea decât în chestiuni care pe ei îi lăsau reci, îl întrebă în bătaie de joc ce motive avea să fie atât de încrezut. Începuse să capete puțin umor și descoperi curând care aptitudinea de a spune lucruri neplăcute care îi loveau pe oameni în plin. Le spunea pentru că îl amuzau, aproape fără să-și dea seama cât de mult puteau să-i doare pe ceilalți și se simțea foarte ofensat când descoperea că victimele îi poartă pică. Umilințele suferite când intrase în școală îl făcuseră să șocolească tovarășii și de acest sentiment nu se putu dezbăra niciodată pe de a Rămase timid și tăcut, însă, măcar că făcea totul pentru a-și înstrăina simpatiile altor băieți, Tânșea din adâncul inimii după popularitatea pe care o câștigau așa de ușor alții. Pe aceștia îi admira nespus de mult, deși se ținea la distanță. Și cu toate că se simțea înclinat să fie mai sarcastic cu ei decât cu alții, cu toate că făcea mici glume pe socoteala lor, ar fi dat totul numai să poată fi în locul lor. Ba chiar ar fi dat nu știu ce ca să fie în locul celui mai prost băiat din școală, dacă acesta era în la trup. Căpătă un narav ciudat. Își închipuia că există un băiat pe care îl simpatizează în mod deosebit. Și atunci chipurile își arunca sufletul lui în trupul celuilalt, vorbea cu glasul acestuia și râdea ca el. Își închipuia că face tot ce făcea celălalt. Această închipuire era atât de vie, încât o clipă îi se părea că nu mai e el însuși. În felul acesta se bucura de multe perioade de fericire imaginară. La începutul trimestrului de după Crăciun, care urmă după confirmarea lui, Filip se trezi că a fost mutat într-o altă cameră de studiu, împreună cu alți băieți, dintre care unul se numea Rose. Rose era în aceeași clasă cu Filip și, acesta, îl privise întotdeauna cu admirație și invidie. Nu era arătos, deși mâinile lui imense și oasele mari prevesteau că se va face un bărbat voinic, trupul lui nu era deloc armonios. Dar avea ochii încântători și, când râdea, ceea ce făcea mereu, fața lui se umplea de crețuri foarte amuzante. Nu era nici deștept, nici prost, dar se descurca destul de bine la învățătură și încă și mai bine la sport. Era elevul preferat atât al profesorilor cât și al colegilor și el, la rândul lui, simpatiza pe toată lumea. Fiind repartizat în camera aceea, Filip nu putu să nu-și dea seama că ceilalți băieți care învățau împreună de trei trimestre i-au făcut o primire destul de rece. Îl tulbura faptul că se simte un intrus, dar învățase de mult să-și ascundă sentimentele și colegii descoperiră că nu e gălăgios și nici băgăreț și că deci îi deranja foarte puțin. Curoz, tocmai pentru că nu putea nici el să se împotrivească farmecului acestuia, cum nu puteau nici alții, Filip se arătă mai timid și mai repezit ca de obicei. Și fie din această pricină, tinzând în mod inconștient să-și exercite fascinația pe care și-o cunoștea numai în urma rezultatelor obținute, fie pur și simplu din bunătate, Roz fu cel care îl primi mai întâi pe Filip în cercul lor. Într-o bună zi pe nepusă masă îl întrebă pe Filip dacă vrea să vină cu el pe terenul de fotbal. Filip se îmbujoră la față. Dar eu nu pot merge așa de repede ca tine," îi răspunse el. Vax, hai, vino!" Dar cu o clipă înainte de plecarea lor, un alt băiat băgă capul pe ușă și îl pofti pe roz să meargă cu el. Nu pot," îi răspunse acesta. I-am promis lui carei că mă duc cu el." Nu-ți fă griji din pricina asta," zise repede Filip. Să știi că eu nu mă supăr." Vax," zise roz. Se uită la Filip cu ochii lui plini de bunătate și apoi râse. Filip simțiu un tremur ciudat în inimă. Prietenia dintre ei se înfiripă cu repeziciunea caracteristică pentru băieții de vârsta lor. Deveniseră inseparabili. Colegii se mirară cum de s-au împrietenit atât de brusc și le întrebară pe roz ce a găsit la Filip. N-aș putea să spun," răspunse acesta, dar să știți că de fapt e un băiat tare bun." Curând colegii se deprinseră să-i vadă pe cei doi băieți mergând braț la braț până la capelă sau plimbându-se prin curte și discutând cu aprindere. Oriunde se afla unul dintre ei, îl găsește și pe celălalt și, ca și cum i-ar fi recunoscut un drept de proprietate, băieții care îl căutau pe roz îi lăsau vorba lui carei. La început Filip era rezervat, nu vroia să se lase cu totul în voia bucuriei orgolioase care îl cuprindea dar după puțină vreme neîncrederea lui în soartă cedă în fața unei fericiri nebune. Îl socotea pe Roz, băiatul cel mai încântător pe care îl văzuse vreodată. Cărțile își pierduseră din importanță pentru Filip. Nu-și putea bate capul cu ele când avea o ocupație infinit mai importantă. Prietenii lui Roz veneau uneori să bea ceaiul în camera acestuia sau să piardă vremea pe acolo când n-aveau altceva mai bun de făcut. Lui Rose îi plăcea societatea numeroasă și prilejurile de a sta la taclale. Și descoperirea că Filip e un băiat foarte cum se cade, iar Filip era fericit. În ultima zi a trimestrului stabili împreună cu Rose cu ce tren să se întoarcă la reluarea cursurilor pentru a se putea întâlni la gară. Aveau să bea ceaiul în oraș înainte de a reveni la internat. Filip se duse acasă cu inima grea. Toată vacanța se gândi la roz și imaginația lui era mereu în fierbere, plănuind de tot felul de lucruri pe care aveau să le facă împreună în trimestrul următor. Se plictisea la casa parohială și, în ultima zi, când unchiul său îi puse întrebarea obișnuită pe tonul său glumeț, la fel de obișnuit, Ei, îți pare bine că începe iar școala?" Filip răspunse bucuros, Oho, oh, și încă cum?" Ca să fie sigur că îl întâlnește pe roz la gară, Lua alt tren mai devreme decât de obicei și se învârtiu un ceas pe peron. Când sosi trenul de la Feversham, unde știa el că trebuie să facă roz transbordarea, alergă emoționat de la primul până la ultimul vagon. Dar roz nu era acolo. Philip întrebă pe un hamal când vine trenul următor și așteptă. Dar a avut o nouă dezamăgire. I se făcuse frig și foame, așa că se duse la școală, tăind drumul pe niște ulicioare lăturalnice din cartierele sărace. Îl găsi pe Rose în camera de studiu cu picioarele pe cămin, vorbind ca o mitralieră cu vreo cinci 6 băieți care se așezaseră care pe unde puteau. Rose îi strânse mâna cu entuziasm lui Filip, dar acesta se întristă brusc pentru că își dăduse seama că Rose a uitat complet de întâlnirea pe care o stabiliseră. Îi ascultă-mă, ce-ai întârziat așa?" îl întrebase Rose. Mă temeam că nu mai vii deloc. Dar erai de la patru jumătate la gară," spuse un alt băiat. Te-am văzut când ai venit." Filip roșii puțin. Nu vroia ca roz să știe cât de prost a fost așteptându-l. A trebuit să mă ocup de o prietenă a familiei," inventă el repede un pretext. Mi-au cerut să o conduc la gară." Dar dezamăgirea îl făcu să fie ca morocănos." Se așeză și nu scoase o vorbă, iar când îi adresa cineva cuvântul, răspundea în monosilabe. Își puse în gând să discute chestiunea cu Ros când vor rămâne singuri. Dar după plecarea celorlalți, Ros veni imediat spre el și se așeză pe brațul jilțului în care se tolănise Filip. Ascultă-mă, să știi că mă bucur grozav că suntem în aceeași cameră trimestrul ăsta. E formidabil, nu?" Părea atât de sincer încântat că îl vedea pe Filip, încât supărarea acestuia a dispărut. Ca și cum nu s-ar fi despărțit decât de cinci minute, începură să vorbească aprins și entuziast despre o mie de lucruri care îi interesau.